Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulna muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin Te gjitha falendrimet lavdrimet i takojnë Allahut azza w jall, me sa paqet dhe bekimet e tij, qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen, me shokut dhe gjithë ata që ndjekin këtu rrugë deri në fund të kësaj bote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 Para sa të kërkojmë gatirë që të na dojnë, duhet ne të dojmë. Para sa të kërkojmë gatirë të na respektojmë, duhet ne të respektojmë. Para sa të kërkojmë gatjeret të na përkrohet, të na ndihmojnë, duhet ne të përkrojmë, të ndihmojmë. Andaj, ti jep një shembull, të, të gjithë tha këto pika. Të jetë sikur që përmenda. Të jetë ë uh, burrë shembull për gruati, të jetë gruaja shembull për burrin ti, për burrin e saj. Shambull, për të mirë, për dhe vëshmëri, për sile të mirë, për koreksi, për përgjëtsi, për kryet të obligimeve, dhe tyrave që duhet, ndaj e kam piti Ibn Abbasin, radiallahu tali anhu, se a bën burri të regulot për gruën e ti, ka thënë Ibn Abbasin, radiallahu anhu, kam dëshirë, që të regulohen për grua në time, njësikur që kam dëshirë që grua ime të regulohet për mua. E përse normalisht, zbukurimi dhe regulimi i takon me te për natyres, edhe i përshtatët me te për natyres e gruas, por në qofë se burit dëshirën që grua e shrenqe, ati të duket më elegante, më regulluar, duhet që e dhajnë të jetë në nivel të duhur të kësaj kërkese. Gjithashtu të edhe në kuptim të përkrajes, në qofë se burit dë tja respektoj familjen burët, duhet qaj fillime shtë tjetë shambull në respektimin e familjës e gruas. Që tjetë ja shambull gruas e ti, se si duhet të respektuar familja e qiftit tjetër të të bashkëtur. I qëta shtot edhe gruaja, dhe qofës të dëshon që burët tja respektoj nënen, babën, familjen, atër duhet aje tja respektoj print e ti, ti mi shambull në këtë dretim dhe shembul për bëllë thmive ton, në atë që themi se nuk bën, nuk është mirë, nuk është elejuar, është e dëmshme, të jemi në të parët ata të cilët i krymë të obligime. Të parët të cilët, jemi shembul për të mirë, për familje tona, për thmi ton. Nga sënqofë se, se nuk jemi shembul, atër pa të shimëse, fja do të të pavlera, atër janë të shtri raportoke, ngritën atër e kur të praktikohen dhe gjallrohen. Kemi përnojnë gjithashtu të dhe drejtsin, do të ke drejtsi mes antarët të familjës. Mos të favorizot në do kush pa drejtë, mos të shpëblenë në do kush pa drejtë, por edhe mos të qërtot dhe ndërshkot një kush pa drejtë. Do të vendosim drejtsi mes të gjith antarët të familjës. Dhe ajë që meritojnë të lavdrojt, e lavdrojmë. Ajë që meritojnë të qërtot,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 duhet të që të vetë din, dështëta si ka dhenë hapsirët një aftushme, që ta nkuat e kaj. Parregruja nuk duhet për qdo gjë, ta nkuat jashtë shtepisë saj, të bëjt e pa drejt. A se ndodhën nga bime, imbyllën mërën në shtepisë, jo të dalin jashtë. A se ndodhë për shambullë që ka njere në njëntarë, të të të një familjës, nëna në djallit për shambullë. Fatë këtësishtë, në vend se të komun të i barë problemit për jashtë, se qëfar është nusëja sajë, dhe i bëmë patrëjësi, duke e exageruar, duke rritur problemin të i mase, që tjetë marën përshypes e kjo nusë, që një ka nusë papërgjeshme, që një ka nusë e pandëgjushme, dhe kjo pasaj shkaktan që të kjenë uretje, jo dëshuri, dhe humë blumëturia, humë të nësia, humë razilloku, dhe pa dushim se gjindemi pasaj, përbani familje që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 sigurin e familjes i fatkeqësish. Eso ka ndodh që pe rasteve për shemb të, të degenerimit të djemve, dhe të bashkangjitesë tyre në shoqëritë e këqija me drog, me amoralitet, me gjëra të ndryshme, për çfarë arsye? Nga se kanë nduar, kanë gabuar, rënd ka gabuar. Por edhe ky gabim e ka e ka shkakun e vet. Ka gabuar nga se ka shkuar tek shoqëria e këqja, të cilët për shembull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 i ndodhë kja, i ndxanë kja, nëse këtë obligimë nuk e krynë, i ndodhë kja, i vetëm kërstim, i vetëm në gjojnë thmijet nga prindit, vetëm fjallor të ndëshkimit, fjallor të hakmarjes, fjallor të denimet, jo, i ndëgjojnë e fjallë të mshires, letëshojnë nga anë e prindve mshir, jo si kur që ka qenë diri vonë, fatke të seshtë, përshamu tjetë torpë që në liu ta përqafon të mjun je turp ç'fmiuta llastaft me ti me fmiq kse po bën kse po sillesh se sin ke burr e kështu me rad nuk duhet ke mendo jini Një ri kart tek muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka gjetur muhamedin sallallahu alaihi wasallam a dheni kush ka qen muhamedi sallallahu alaihi wasallam edheni shumë mir njeriu më i madh në historin e njerëzimit nuk ka shkel në tok njerin më i madh njerin më mendikim Njëri më i dash një latë asvelë se Muhammedin s.a.s. Ka qindë pejgamber, kryetar shteti, komandant ushtrije. Veqë e thatë, nga njëri ka ndodhë, shikoni, kë njëri, shpindën e ti e ka bërë, bartës të lipëve të ti, Hasanin dhe Huseinit. Ata ka njëri për shpindë e ti dhe ka në luëzë si kusë me kali, me Muhammedin s.a.s. Madin ka njëra është shtirë në tokë, data kanë lëzur mbi djukën e tij. Mande kanë dhon nga jeri që Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam ka qenë në namaz dhe nipat e tij kanë hipur mbi kokën e tij. Nuk e ka ngritur kokën nga sejdja që mos t'u aprish lojë nipave të tij. Ky është mshira e kërkuar. Që sot në namaz të madh e mungon kjo mshirë. Ka ndri dhe ka pa Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam duke luatur me nipat e tij ka honu e në të tëfalu hadha, vë e në të rasurullah, ha te pa e bënë këtë të i dërguar e Allahot, ka hon i kam dhjet i kam, dhjetë mi i kam, thotë vëllahi, asë njerin dheri me tani nuk e kam putër, lere më tjale që të lëzë me mua kështë, burë është burë, si i është kunder përgjishë Muhammedi s.s. i ka thënë, e qëfar të bëjë unë me ty,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 e kësoj hapsire që ua kemi dhën, të te kalën kufit, që në emër të mshires pasaj, të humë respekti, që në emër të mshires, të humë dalime së pozitave, dhe të me ditë kusha prendë dhe kusha, po, ata duhet me ditë dherin cilin kufit le juhet me lujt, dhe te kalimi cilin kufit pasaj, përbën shkele serioza, por duhet e pasë mshirë. Ase kështot në kam su Muhammed s.a. Mshirë, me dvoglin, si ku se ka thonë pegameri së sërëm, lejse minna, me lemjerë hamë sa gira na, nuk është pëjneve, nuk, nuk, nuk, nuk është edukuar me moralin tonë, nuk ka përfituar nga mësime tona, a njëri qëli nuk i mshëran të veçli tonë, nuk i mshëran të veçli tonë, nuk i mshëran, ata të sëletë janë më të veçli se na, dhe mshërimin në nënkuptan, edhe puthen, edhe përqafimin, edhe lastimin nga njëre, por ed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 përgdhele të shtuar, dhe si pasur e kësaj mund të inskenon nga njëra ndo një dhimbje që nuk e karale të asaj mase. Ka mundësi? Pa rejkojnë me përkëmësirë. Jepja. është fmi. është fmi. Ka mundësi nga njëra të lakman me ngronë në diqka? Po, mire me mësumës me më lakmu. Po, nga njëra ndodha e të lakman, në një qikulatë, të lakman, normalë është kjo. Disa, dis, disa shke ti koptojmë në sözët në të natërës të të ju në, jo, që farënë i do të banimë? A ilians në kime qenën ështëm? Allahu Jallallatë këdawlë i kekuntum min qabël fëmendë Allahu Aleykumë Kësa jistë të dhe jo. Project kërinë i vogëlë i vague akme van do lla qemë jati akme 그 fazëshirë elles mshirë월 prayer Nejem xofë se refuzan by leher bardht q eqtë machen challenges beneficiaries darnitsima yen mas e përbuz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 larg familjes afera çfarë afërsie mund t'andin këta anëtarë të familjes përballë këtyre personave që është vazhdimisht në mungesë unë kuptoj që të mungojnë për arsye të ndajta e kuptoj që të mungojnë për shembull për arsye të caktuara që më duhet më mungo për to po edhe për çefa kanë njëherë për shembull dikush me njerëzve nuk gjin kohë me gruan e tij ti një kafe me pijaftë s'po ku moh bet me bo dërso të tilla me dhjetra i pin me shok. Ma në çuditën për doshnjerë me kolegët e dhyrë të punës, me gratë e huaja, gjejn kohë me pi e, kafe, gjejn kohë me bu mohabet, afërsi, me shkëmbuj mendime, probleme. Sa në grua ti nuk kam kohë jam i ngarkuar e kështu me radh. Pastaj dëshiron familje të, të suksesshme, pastaj dëshiron grua të ndëgjuar, të respektuara, po nuk ndodh kjo vëlla. Qase nuk u ke ofruar mundsi për këtë? Ndaj, maafër fëmive, maafër, si kashë, si po përparojnë, a ka ndër një problem, a ka ndër një devijim, të interesh me një herë. Pariot ndodhë që subhanë Allah, nështë atë djali karanë mëkatë para tre mujve, baba e mërëvesht tek, mas, mas, mas Allah e le mësakohe, nështë nëse mërën gënjëre kur, kur uli për misimit e të herë. Pëse nuk e mërëvesht? Jo pëse e kanë pësheta për ti, po s'kanë pasë rast kur me të regu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 dhe nështot në që ofse burri, kanëve për të mungu kodë caktuar, gjatë ditës ose, ose me detë me shku të ikonë, përshka këtë obligimeve caktuara, duhet që këtë real të, të mungesës, këtë zbrasti duhet të mungesës e bambës, në masë të madhë me plesunena, e ka obligim, kështu të bashkveprojnë, mirë për duhet të afërsi, duhet të afërsi, Mohamedi së asë më dohet, ka ndodhë, ka dalë, ka qenë ing Ka pas obligime. Askush nuk ka qenë më ngarkuar saj. Askush. Ka pas obligime të udhëheqjes së shtetit. Pastaj shtet i posaformuar në Medinë me shumë rreziqe. Me shumë rrezikë nga gjithë anët. Pastaj obligimi i shpalljes për hapësë së fesë. Ka ndodhur shumë vonë më kthinë ato i lodrë. Kër Kur kanë ndodhur sikur se kanë hadithi i ummi zërëjt në sahihën e Bukhariot. Karë Muhammedi, sësëmi, lodhën, natën, vonë, dhe kurja vetë aisha pa e përra të rrëdi Allahu anëha, kërën Muhammedi, sësëllëm, qëfarë bëri? Bele së pakë u pak, dëshrejt të kompenzon këtë munges të jetin, që nuk ka mëndësi me kompenzon të tërseshtë, jetër është të tilë, gjithë më mbetë të zëbrastirë, dëshirë për të nëjtë ma të Shkone këtë njëri, shembol të familit se suksenshme. Se lumë të, u ojtë për në ashtë që dhe tha, sët, a ishte di kushtë të kjo? A pa po të mësafir? Ashtë dhe, poja, Rasulullah, i pa ta 11 gramë mësafir. Tha, shumë mirë, si kaluat, shkone këtë afërsi, këtë nej, kushka qenë, si kaluat, qka biseduat, ju në kuptim të inspektimit dhe kontrolit, ponja forsi mbushin e boshllëku që është krijuar me me me me orë të tëra për shkak të mungesës Aisha radhiyallahu anha thaa ishte një me dherë. Tha filloi subhanallahu është e ku hu dhëruar të përmend mohabetin e çdo gruaje që ka thaa. Tha ishte Filoni dhe tha kështu kështu, tha ishte aja që tha kështu kështu. Dhe më apë të son tan kuan po an dëgjojn po an dëgjojn me vëmendje. Kjo pëse për interesant shumë që ka kanë thonë gratë, për respekt për ndjenet i grua së ti. Ka se, duhet që të ofërë, duhet që të pranë, për të të reguar se edhe në qofës si jam i angazhuar, jam me punë një ashtë për sëri, mundujem edhe thërmin e fundin të energjinës që e kam, s'pako të akushtojë ti për fundë. Kjo kërën e fërsi, ljuntëri, për kërë antartë e familjës vrejnë që burri, ka kohë për gjithdo kë Nëse nuk ka ku për anëtarët e familjes, spa ku për një dorë dhe pushim, atar pikad vën dashuria, pikad vën rrahmitin, pikad vën ndihmëria. Kur ti a ke mbyllt të gjitha rrugët. Andaj, kjo vlen për burrin, nga se do të çaj me mungo më tepër. Po kjo vlen edhe për nënën, për gruan. Kjo vlen edhe për djalin. I cili vazhdimisht del me shok, del nëpër ahengje, del atë drejt atë, kur nuk ka familje. Ata rën book ai mungon. Ata ndikon kandal ai mungon. Ata s'është kërkon ose vajza. Si kërkon afrim atë më parë? Si kërkon dashuri atë kur ti nuk po jap mund ziti kush me më të di kush më dash ti? Fashë që vlen për të gjithë ata të familjes. Por po duhet të dikan që kjo e godet më tepër dikon më pak vështirë nga përcisja dera roli që kanë familja. Por përzierja duhet të jetë. Duhet, duhet të ketë takime familjare. Sapo ku sofrë. Spaku në ndaj natën, pak në një qaj, gjatë ditës, kur të qoftë, duhet kryfamilori t'i kete gjithë për në veti, t'i she. Spaku të shien, spaku një më abet me ndru, nga njerë në do një problem, nga njere heqëmës me pasë asëgjë, po spaku me pasë e diqka bashk gjatë ditës në duke bërë. Bashk, kjo e ka bërë qitë në vetë. Edhe Allah Gjellona ka përti që t'hajmë bashk, përshak se ka bërë qitë në shqimi bashk,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 Pache, mirësi, lëmëturi, qëtësia shumë të tira që në duhet në familët tonë. Lutëja. Në ngritë natën me lutë Allah në gjallën e vuala. O, zotëja, përmesëma familët. O, Allahu i amë. Miruaj fëmijtë nga dëgjënërim, nga prisha, që është për habë të gjithanë. Miruaj. Sejdi bën Gjubejri, i ka thonë djolët e ti. Inni le e zidu fër salah, li salahike. Une, shtaj reqate, fali, për shambull, e kam dërmen me fali, për shambull, na file, e, shtatë reqate, në në reqate, në atër vitër, e shtaj dy reqate, ato janë ekskluzive, vetëm që ty Allah me të pëmërësu. Në ato dy reqate, nuk ka diqka për mua, ka vetëm për ty, ty Allah me të pëmërësu. I thëmë allot, o zotë, të jamë për hirët e këtë dy reqate përhirë të këti që në imi në kom, përhirë të kësa i sejëzë o Allah i madhë, marua i dualit, marua i vazët, doaja e prindit nuk thejët e këllohë që në valë. Në këtë mundësi që Allah të ka dhenë, o prindin në ruar, mundësin që të përgjigit Allahun lutën tënë dhe për fminë tënë, këtë mundësi që Allah të ka dhenë, mëse keq përdar, mëse keq përdar në malkimin e fmijën, në u dhu billah, Mosaj gjuan tënde që edhe kur jo, të nervozon fëmijën tuaj, Allahut përmirësof. E ju në udhë billah Allahut vrafte ta thef çafën, ku e di çfarë shpye? Astaghfirullah alazim. Nuk bën çfarë shpye. Allahut përmirësof më birjam. Allahumme rvej zemtë rrosh të mirën. Lojta Allah jela wala. Edhe nëse in kul min anervozos. Kaadi niatek Abdullah ibn Mubarak. Ve ka, ka than, o oh, hoj, jam shumë të rrosh me djalin tan jam shumë të lashëm. As të nuk dhe gjanës, shoshtit kjeqe, shumë të zezëm. Shikoni këtë hoqët meqëm, qëfar tha? Tha, e kam një pytje për ty. A kebondën e dua kundër ti, pra Allahu të shkatë rovët, Allahu të këthejvët, Allahu të povëlla, bëllë qëperë se më ka plasë zemrën. Hëtë, e më të fësët të hu, ti e pas ke prishë. Nga se, të kishë lutë Allahum për të përmirsu, sare ke për gjendje ti po dishunë të të pak mundësh. Andaj ti çe me burrin tënd nuk e ke punë ndërsa mirë, keni konflikte. Duhet ta lënosh. Sa shkani për hapme të burrë të poshtë përpjetë flet keq për burrin tënd. Ankoju Allahut asojat. Wallahi mos po them nëse janëkuash grave për burrin tën, edhe ti kimu parqesh edhe burrit, edhe atu nuk bën zgjidhje. So, Faq poën zgjidhja ato që janë jashtë. Ti burë, në qofë se këndë një problem me gruna ti, dhe anko është të këshoqnija atje për hapë të metet e grua së të ndë. Gabim e ki, e keprish familën ti, ti keprish, po në qofë se që është natën, dhe ja shprej ankes të tuja, Allahot është, o zotë jam, unë kam këtë problem, unë kam këtë munges, që grua ime nuk për ma plëcan, ose grua, o Allah, unë kam këtë munges, burë nuk për ma plëcan, o zotë jam, j Je pi admirën çit më më gjetsën 40 kaëse unë kam. Për mirësona, rregullona. Po lloj kush, azuel, të thjur, ule, kush të qertet, i grit Allahu te Aziz me zemër të thyr, me përulje, me përkushtim, me sinqeritet. Allahu subhane ve radi be nziti. Garant Allahu subhane ve radi be nziti. Për fëmijët me lutën Allahu te ve. O zot, aprovose familjet. Ibrahim mesëm, kush është Ibrahim mesëm? Të gjitha lut e ti, e ti në shumicën e raste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 shprej brengat e mija përstejë. Gaj se nuk mund më bënzidhja askur përstejë, o zotë jam. Andaj, Allah ja më bënzidhja. O zotë i gjithin më bënzidhja. Allah do të qëdhjith me zhjithin që Allah këmë të të silë. Do të qëdhjith. Andaj, lutja. Lutja dhe lutja. Për përmërsim, për regullim, për ljumë të ri, për mshirë, për shka të qëftë. Në qëftë sa antarë të familjes e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 Kjo është, është shëqërija e lumëtur që formohet dhe ndërtuat nga familje e lumëtur. Këtë e lësallon që të nga jertë. Dhe të nga bën nga ata që kontribun pozitivisht me rol konstruktiv në ndërtimin e familjeve të shëndosha dhe shëqëri së shëndosha. Allah në ndimovë në këtë drejtin dhe në këtë pas parashurisht e kjo pjesë e parë, në mëndon, është e kufizuar me kohë të caktuar, unë e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 Dhe duke bërë këtë hapje unë veç, është një telefonat duke pritur, andaj e inkuadrojmë më njëherë. A. Salamu alaikum. A. Salamu alaikum. Unë që kisha posë që se, më dretë të njerët këmë të tiri, para një një haqas, të disa e ka, unë që e bëj një mesonitem, për vitin e ri. Për qëka? Për fesin e vitit ri. Po, po, po, po, po. Po, e kisha doxën, nëse ki mundës i s'pohë tipogjija, çellimi është sa veprime do të mposh mirë ndaj familjes që feston, makasti në ata xhilet e di do të më tregu se nuk ka pse juni apo do të thua është jo e muslimanëve pa drama ona të i kumpërru, më i konprovua në mënyrë Çart çart desha i më vono theon ne këtu rri edhe një uh bash në rregull i festonon veç kë sola mund të marrni asnjë aurë sikur atë bash që se juja se jam ja çart basho jam ne po problemi është se si ato majri familjes ka gjithmonë dhënë na familjen që jo ti kave marrë të sanë ku vjen ne ka festuon çoko na juna dalën çao është ashte në nyra edhe kur këta familja vërtetë çështja si si ju jo në komunitet sa pse Onaja që ka me drejqë, nuk festorë, dhe e fejtë, i dipa ka shumë, e, e një parë këshiga që ka që një dhe putë më në familje. Po, po. A do të mja uru, as do të mja uru, e dhe nëse familje në më në ketë këndështojnë, a në njëri më s'kjeda, po, që në do të po. Po, një shkallë, merë për ligje një shkallat, është më lejë në latë, zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë Pa shkak se kjo fest ka marrë përmasa të mëdha dhe në këto përmasa janë inkuadruar edhe shumë të këq kuptime dhe probleme që po ndodhin mes njerëzve, kam premtuar se do të mundohem që t'ja kushtoj një emision të tërë të këtij problemi. Mirë, por nuk pres punë që mbra në disa çështat e caktuara të jap një përgjigje të pakunët këtë brink që Në armanikun shikoj. Kurëmesh festa e dedin kurësh festa muslimanëve dhe nuk duhet ta tretëm si festë. Për shum arsye. Është për shum shkaqe. Nuk ka çënë jona dhe nuk mund të bëhet e jona. Në sikur që ndo kush nuk feston festat tona, asnjë nuk feston festën e tij e tjerë. Dhe kjo nuk ndon kupton as një farllë ekstremizmi, as nuk nuk nuk ndon kupton kurrë farllë padresia asgjë. As Nga se çdo kush i ka bindet e veta e ka besimin e ti dhe në kuadrat të kësa i ka dhe fest të veta. Tjetër që farë mund të them është, se në qovësën në korshë së pravot, që në familjën e ti të festuat, dhe të festuat viti i ri, atëherë, që farë të bënaj? Ajë nuk duhet që të cilët arrogant, nuk duhet që njezët të tëndaj të dhundë shumë të aprish këtë atmosferë që ata dëshrojnë të akin festive. Ka që të kevun, ata kam prezi.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 mos të shkaktuan për lejmë mbrana familjesar. Kjo është a e që ka mund të them, lidhën me këtë qështë i Allahu Gjellivalet dinë mësëmire. Kemi telefonat e inkuadrojmë urnëni? Salamu alikum. Aleikum, salamu ala. Allahot ishë për uh, dhe ish përblis, dhejtë me bonit të tjë. Amin, atylla. Nësërën lukman, ajetin e 4, nësërën lukman, ajetin e 4, të të gjithë duket aí, thjesht çdo lut rregullisht e folin namozën dhe japin zyqotin dhe, dhe ata. Dhe moat atënte publik plot bindje për votën tjetër. Dha ata çysh? Vërtet. Të dorëni rajitin. Po, po lezo. Të cilët rregullisht e folin namozën dhe japin zyqotin dhe, po? dhe ata. Po. Namozën dhe japin zyqotin. Dhe ata. E mua ata jen të plebindo për botë në tjetër. Pa. Kusë qenë ata? Nësa nësë nësejnë bu nëshka. Pa, pa, shartë, shartë. Allah shpurles. Amin. Së da mund. Ata jenë përcil ka fol e lo maherët. Oto atë ata që faën namazin, ja pënzeqatit. Dhe atat të cilët janë të bindur në botën të njënë që ta që faën namazin dhe ja pënzeqatit. Në kua kategori tjetër jasht tyne. Për Allah u Gjallu Valla, ka përdur kategorin në fond dhe ata që janë u abil akire të hum jukin, unë janë të bindur në egzistimin e botës etër, janë të bindur në egzistimin e gjenimet dhe gjenimet, kja është e përgjithshme. Ndërsa ndikimi i kësej bindje, rrëvektimi i kësej praktik, njëtë në tynë e ka qështë, se ata e kam falë në modë në kam ndë zëqatë. Andë njeri ka bindje, të saktuar, se botë e arshmë � Jo të gjithë janë të bindur. Këta që janë të bindur. Si duke në këta, kush jënë këta? Ata që fa në masë, ja bëzë qatë. Nga një mdullë që Allah Gjellera me, me përmenë kategorinë mjërë të përgjësme, pastaj me detajzu. Ose nga një herë, me përmenë Allah Gjellera Gjellera kategorinë e, e, e, e, e detajzu me, pastaj me si të mjërë të përgjësme. Andaj, kjo është e që mund të më lidhë me këtë kët ajetë apë. Kemi telefonatë, së arë po dhe me inkuadru ndë një sms, po ka telefonatë, po urnëne? Selam, arikom hoqë. Selam, arikom hoqë. Selam, arikom hoqë. Selam. Allo është probleqët për emisionë të kontributën e ju. Amin e ju. Vështë dhe qëtje, qëtje apër është një qëtje me rëndësime e ditorisë të shkenë. Nga qenë duke i studiur shkenca. Përshamën, se njënë dhisa, një libra përshamë cësipur që e kohë së në manë në nga u dhe allohu rrujtë për diturinë rëzlice që kanë usëmë, dhe më të nga ati i cili është në rrugë të diturisë, nukë nërë diturinë, ose përshamën është një libra vogële bëmbazit a rajinë hëllëa, koncept përën që të të të të të të diturinë Këtë të të gjithë, dhe më thonë, flitet vetëm para ta njerës e cilët i studion shkensat e fezë, dhe më thonë. Shvetës të gjithë, studion shkensat islamë, që nuk të haditha, po se këtë tjere tje. Pra dhe më thonë, a ndërrujmë, a nërëm, a nërëm, sheshë që në kiti fletën internet, ka disfajgjeratat të më shumë në referuat, a ndësë islamë, dhe më thonë, shkensa islamë. Po ta që e vëdhidish pak tërë, në na na tash të prov po sodi u shkinda po qenë sherana më në më do do pikat qilet na na shtyr në andhisi për më lezi nga shumë po aq çfarë është është është po diqonë se çorçi prap donëme të bota i falot shëvles po kështa po me me bëj nga ajo disa xhilla ose më në fund të fa pika filma inshallah lidhet për dhikr qadast allah li me përpik në dhikr në axhorë të mëngjesit që kundëjta shumë ligjrat këto mundje tash ajrafa fqëdi kursa të besani këto gjëra shumë mos ka se mas mas të persuohet pastaj ju më kundëjit në mas që ndiha bëla kumposh shpërime na natvan kur falit ndinë rumbë vekrim është shumë më më bëkrim çelën kologë shvlift furallaye aleikum salam aleikum sart inshallah so përkat pyetës për e parë rëndësia e dijes çdo vequran kuran kuperman e dia e përgjithshme, në bejtët e përgjithshme. Dija është dyloje, dija që ka të bëj me ligjit e Allahut shëriatike, fetare, dhe diturija që ka të bëj me ligjit e Allahut natyrore, kosmologike. Prandaj, diturija që Allah e ka kërkuar më bënjeve, që lijmë i saj është në bënë më të devatëshumë, që lijmë i saj është të tanjojmë Allah në gjellohala më mirë, që lijmë i saj është që ne dikrim obligim ndaj Allahut je lewala me me zellshmëri dhe përpjekshmëri. Andaj ngjanë ndodh që njeriu që ka detyri shkencore t'jet më i zellsëm këtë tym sa ai që ka detyrin fetare. Në kët rast nuk mund të themi se ai që ka detyrin fetare apo është më i shpërblyer vetë se kam sufë se kujt kam suf shkenc. Jo. Duhet të shikuar ndikimin e kësaj dije. E rëzot në saj. Për dyshim se nuk mund ta mohojmë këtë çështje. Sa ai që mëson detyrin fetare apo ë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 dë bindë ma shumë në te dë besoj më fuqeshëm në te që se kjo kanë diku ti, të gjithë ato që jam përmenë për diturin ti ke fituar opso. të gjithë ato shplime ti ke fituar asë të ke fundit edhe kjo e ligja laot edhe shkendës o ligja laot edhe në kam përmenë edhe në emisionit kërë kam pojtë për diturin për gjithë do shkendës të mirë fillt kemi nevoj dhe për aqë së na munganë nga kjo shkendës që ne vëna duhet Dë lojë, orë, dhe dënumet e kalaj gjele ojë, përse skra pas diken. A të te që studion medicinën, kimin, fiziken, informatikën, e, matematikën, ekonomin, që ka të që studionish? Dije, se teme këtë studim, pa e kry një obligim madhorë që kretë popull e ka, te ke marë për sipër me la këtë bashë për Allahut për popullin tonë. Ki se va të madhav la. Ne esërë nga, nga, nga dera e shkenë që ke studju, sa so mirësia mund të vijë, sa so përlej mund të evitohat, apo so a uh, so e mira mund të sinëti popullit për gjitha këto ti mund të jesh gaktor dhe për gjitha gjërat që vijnë ti mund të kesh sevap motë kallëxën e leuara prandaj as, as as se si nuk duhet lejon që të mendojmë donjëherë se ballashkenc ska sevap ska kurjë jo në çopse bën për hit Allah, të Allahut azhër për hit të së mirës të asaj që Allahu xhallahu leualla komëshpërvli për me duhet dobi popletën vendit ton Allahu komëshpërvli valla Allahu komë të paguë me të mirat mandej ma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 Nuk ka ndonjë transmetim të qëndrueshëm që mund të bazojmë në se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam parajacis ka falës në të rregullt. Mundë me fal sunet, mundë me fal parajacis për shembull dy recitatë xhamisë, mundë me i fal dy recitatë mes ezanit dhe ikametit. Gjithë ato janë të lejuar dhe të preferuara, por katër recitatë që falen tekni në emër të sunet tij aqs unë për veti nuk kam arritë ende me gjithë ose me pa, se ndokur shpejt djetarët ka përdur dhe ka përmen argument të qartë nga Muhammedis Oserem se aj ka falë sunet të regullë parejatsisë, si kur që e bënte një gjithë të tilë, para drekës ose në rasët të tjera. Allah edhe në masë mirë. Kemi telefonat, urnëni? Salam aleykum. Aleykum, salam, urtullam. E këna gjithë një të hëshë për të të Po. Jeshtë amarit duke lexuar klipin për trekosht po? po? po me vermutit. Po. Se delis puna shumë njerëz që ndoshta amarit diçka çfarë për të atë. Po. Çfarë abonues nimesh dhe po i nënën denotina. Mek nuk u? Isejde. Nuk ti zgjen pas. Po, pa çart. E dhomën në denotina. Po. Sufir, veq selam aleikum. Aleikum salam. Sepërkat trekosht bërmudeve, padyshim se kjo është një një vend që ka ka ka ka nxit shumë dilema shqercime tek njerit për shkak të disa aksidenteve që ndodhin në këtë vend. Qoft e, e, në lundrimet e anijeve, qoft në aeroplanë që kanë atë, është diçka që janë vënë disa shpjegime caktuara. Mir po, disa që kanë dhënë shpjegime se aty është e, froni i iblisit e i shejtanit gjithatë këto ose dëgjalli është atje, diktojnë domosht paqendrushme, pa baza. Nuk ka ndonjë shpjegim fetar pra çëndot tek trekëngshi i Bermudeve. Andaj padisht nuk ka ndonjë shpjegim fetar. Pra çëndot ne kët i jalim shkencëtarve. Ata zbulojnë, a është për shkak të ndonjë e, problemi të caktuar me ajrin apo për shkak të diçka tjetër, kjo padyshim e ka një shpjegim. Allahu xhallahu radin masmire. Së përket me këndurën e banat në fytynë, pejgamberi s.a.s. ka ndaluar me këndu, ndalu këndu Kur'an në sejdë. Dhe ka ndaluar me bëu duan ruku. Ana sejdën ku në Kur'an, sejdë bëhet lutje. Duke pas parashyse ra banatina në ditën, asht edhe lutje edhe at Kur'anore. Nëse e këndojm si lutje, nuk prish fun. Por më mirë është me ruit kët lutje te kët hijati. Para selamit, ndërsa në sejdë me bën dua tira të dëshmë që nuk janë ajete Kur'anore. Kjo është më mirë dhe më preferuar për të ik nga ndalesa që Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka ndaluar me lezë Kur'an në nësejtë. Kemi një telefonat të të të tërë? Selam aleykum. Aleykum, salam urtullah. Kam një pytje. Po? Gjatë faljes namazit, shumë shpesh më ndohë që duke o farë namaz, më dhinë më ndime se si duke të Allaho që në shana o. Po? Pas taj frikohëm shumë se kamë ndhullë, edhe të se kjo për ndohë, pa dëshiren të me. E qartë? Me shësot ishka më shumë të duke më rëzë, kësa që ta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 Falërimo qoftë Allahut i cili tër kurthën e tij. Të gjitha sulmet e shejtanit i ka përkufizuar në vezëvese. Shejtan nuk ka mundësi të marr namazin në zgjidh dhurt. Nuk ka mundësi na kthy në drejtë të pikës. Nuk ka mundësi. Hamna këtë Allahu s'ka mundsu. Çike çka ka, ka mundësi me bërai është me pshpërit tek veshit për me të shqetësuar ty ovën. Andaj mendime që të vijnë ty ç'i duket Allahu ose këto të Allahu, gjithë këto ti përderisa i urrën. Përderisa ti i refuzon, nuk i pranon.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 khinë zëbëkamënë. Andaj ka thonë pegambesëm, kur dëvjen, këthe e kokë në anë në majtë. Namaz duke qenë. Këthe e kokë në anë në majtë, pështy të rjeret. Dhe dhe të pështyri e kështot, pa pështy. Më të e përsi fryrje. Dhe thuj, audhu billahi minë e shëtanë e rëgjim, dhe vazhdo namazin me lene, Allah gjellërët gjellë, gjellë, dhe të lërgozafën. Demonstrues se për këtë çështje është normale, por ti mos i pranatu, mos u thellon këto mendime. Mundon me i refuzu dhe me varzur namazin. Mundon me porul namaz duke menduar të kuptimeve të namazit, rreth qëndimin tën para Allahut Levala dhe rreth shpërbimit, mundon me u zhvendos diku tjetër. Merrin e Allahut këtu të ndihmojmë me shpëtu nga çụtja dhe kurthat e tij. Ke mënë telefonat tjetër, unë na e. Asalamu alaykum. Aleikum salam.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 aja për disa përshëmbull nëse i largohet disa e, disa ndalesa fetore. Përshëmbull, ë të ruhet nga vetmimi. Përshëmbull, tjet ajë, dgjojashu asistenti asoj që i ndihmon, ngjitimi i mashkullit tjetër e thënë këtë vetmimi. Nuk është të vetmuar me të. Tjetra, së përket prekjes, i vendos duarzat dhe nuk prek drejt, drejt për drejt pacientin, por e prek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 Edin shumë mirë që na qao drejt. Edin. Shitojnë thotë juën dytën japta. Andër për këtë diëtorë kanë rregull. Kan thonë, do thotë, el yakin la yazulu bi shak. Bindja nuk anulohet për shkak të dilemës, për shkak të hamendis, për shkak të dyshimit. Për shembull, un çka nuk kupton çka qe rregull. Kjo rregulli art që shumë na diman kë ç'është. Emë duke u fol, do na pedim që na qao dytë, na pedim. Dhe befas Befas, prrni ara, par syje, po vjen ndirim, mos jam të parin. Nuk jën të parin, ndërtohen bindje. Ndërtohen ato që ke ditë deri më tani ku je. Je në rrecë e e, e e katërt, shetojmë ato, je në tretën. Apo, tartin qofse vazhdo me nu, mos jam tretën, mos jam katërt, edhe ma ti për shkon ty është ty obstill. Edhe ma ti për shkon Duke Hamant. Jo, prishë më njëra dilemë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 to që prish aftësinë me to. Mirë po, nuk prish aftësinë nëse on e prish namazin për shkak të dilemës se sa rrecioni kofron. Nuk prish aftësinë. Vazhdon, por domethënë që nuk bën me prish namazin. Vazhdon namaz në bazë të rregullt që thash. Nëse ke qenë i bindur, ndërton bindje. Kidrem barabat nuk din saksisht, as të 3 as 4, thui 130. Pa këndin e rrecot, nëse e ke shtuajë, ajo është nafile dhe me këtë mëlen Allah xhelallahu ta bën vën zidh jap. Kemi telefonat, urdhane. Allahu akbar. Aleikum salaam, Abdullah. Ëh, huj deshabet e bënë deputje. Po. Ëh, pyetja po ashte në xhaminë e Bedkalos aty në Tiranë, kam dëgjuar se jeton si Arabi Saudita, po nuk e di pse ka qacion se kam pyetë çfarë uh, mendimi keni për ata që thonë se to ka rrotulluar rreth boshit vet. Po. Taj, uh, ka thonë se është kufër me thon ton, dashkë kam dëgjuar Mustafa Lizi në orë domtha a i ka thonë që është një keqë në tërprestim i këti me ndimi dhe me cilë, cilë argument, në isha me të pyti cila është e bazume në argument nëse komë të argumentume a aj jetë kuronin dërsa pëtja dytë nëse a banë me morë mes një lesht, në një qërafe të leshtë po, e qarë salam alaikum salam ala se përket saj toka rëtullohet nuk tullohet nuk kuran nuk kemi nuk kemi ndënja jetë të qartë, precisë që thëtë se tu ka nuk rëtulot. Nuk ka, nuk ka jetë që thëtë tu ka nuk rëtulot, në këtë surë, s'ka kësë e jetë. Po, ka jetë se dilë rëtulot, honë rëtulot, ekstumerat, për tu kemi argumente. <coughs> Por nuk kemi argumente se tu ka nuk rëtulot. Me në qëfëse shkencëtartë e ka në vërtetu se rëtulot, nuk ka diçkat kje që fetëresht, apo me pranu këtë konstatim shkencë i që nuk bie ndesh me Kuranin. E dhonë e pajtona me hoxën që e përmende, se ka një keq interpretim, se të thuan se kjive për më shkofër, për shambull, nuk kuptan se ti kemë hunja jetë, që është në Kuran, e kështë nuk ka, nëse djetarët, islam, edhe ma heret, edhe në kurat e sëthshme, kur ka fillu kime një mu përhap, nuk është një loj, nuk është një loj të të të të të të të t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 andaj on më noi se derisa nuk ka në Kur'an ditë që e mohon këtë arritje shkencore ne e përrim këtë arritur nga se nuk bie dashme Kur'anit dhe shkenca për ne është e pranuar përderisa është e argumentuar dhe nuk bie dashme me mësimet e Kur'anit do të thosë për, mesve, kam për mesve, bito, këtë mesazh kanë përmendur se lejohet marrë mes mbi to për shkak të atisë mogir ibn shoqos radilla taala anu cili thotë se Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem i ka marrë mes mbi çorapët e Ti dhe kjo është argumentin me aftushmë për treguar se lejot mesi edhe mbi qarapa, jo vetë mbi ato mesit që janë të lëkurës. Kemi telefonat, urnën e? Fëtë domë aleykum. Aleykum, salat, ula. Zëtë është për dhe fërin. Amin e dhe juve. E kom një përbërnë në vladë tjernë, të në herë këtia këmë në bërë pyqenë. Në regjallë që të tërëve djetë atës të në vjetët asë më ka degë burë, më ka n e këmë paradisë, jenë për izemre, në dënajtë e vlasnia, që ok jetë kështë, sënë të tira, thamë që të më telefonin, që këmë një cikë të këzë, zgruës, edhe dëmë më po më më syqa, si, po, që po, më kërëm të hëgjën, Allah, ishë për gjetë, besma të, ha e të natën e mire, për në mëndisë. Allah, um, une, e dojë këtë shqecimë zbashku me këtë nën, që për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 kaçi nuk e braktis një nën fëminë e tij vallajin kusht normale përveç se tetë në kushte të jashtëzakonshme shumë e detyruar andaj i mjafton që i nëna këto paralizë i mjafton që i nëna këto smundje i mjafton vdekja e burrit dalën nga familja gjithë ato i mjaftojn tash më ard djalim jashtëu ende mrzin pleqin e sot shtyr nuk gdin edhe sot ditë ka me hetuar sa mujë Allah e dim Allah e mësmire tash më ard tash edhe në kët ku mjashtu më mrzin në telash mosh më egzuon në nënën e ti Me, me vizit, pa të shumë se kjo është bëllaj një shkelje madhe, a me ndën e njërë që dhe i komu plakë, komu posë dhe i thmi, që a e mërmeja që Allah Gjalli Ola me e dënu një cikurse, si a i për dënën të ashtë nërën e të jepësat. Por në në kema tepër, fakti që thësë që ka është kë jetë, kjo është sprovë, kjo është sprovë, ti këtheju Allah Gjalli, si kurse të sejka si, dhe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 Nës Allahu xhallahu ta me me të pozitive. Më tepër nuk kemi çka me thon. Nga se ai që është problem kët problem, ai nuk puna telefonan, ai nuk po kërkon zgjidhje. Prandaj ai është problemi. Ai duhet më tregu neve se pse po e bën kët që na mi kazu pastaj apo bën mira, apo bën mira, çka më bue kështu më rad. Po ai desa nuk po telefonan, ne nuk kemi ndonjë pushtet mbi të, mund të kemi vetëm se Allahu xhallahu do të më vë të dobë zgjidhje. Kemi telefonat Orna, Allo. orna. Selamat rikim. Aleykum, selamat vërtullar. A më në bëhë në të të të të të të? No, po orna, po të ndëgjojmë. Në se falim shpi vetë, është obligim i kamitin e bëhë. Po e qartë. E qartë. Allah, Edhe kër falet e shpija, ban i kamitin. Nuk ka dolim, do se përket i kamitit sin shtëpesin gjemi, i kamitit bëhet para namazët, nëse nuk ka argument që dalën mes vend faljes. Kër të faljes në gjemi, thua të ikametit, e kër faljes të mi më stuët. Ska kësë argument. Për dhe sa nuk ka argument që ndanë mes vend faljeve, themi se, ikametit thua edhe në shqepi, edhe në dyqan, edhe në rrug, edhe në gjemi, këtë që të falem i farzin, para kësaj e themi ikametit. Kemi telefonat, urna ne? Urna? Aja. Urna? Aleikum. Aleikum, salar, të la ë kisha një pyetje rreth surës Hud në ajetin 106 ose në 107 po ku Allahu Teala thotë do të namë në xhehenëmit do të jemi në xhehenëm derisa të vijë çeki vetu ka për vënë në xheneti do të thotë nejtë a flet një të ngjallë deri sa të vijë çeki vetu kaktunë kam të qartë aq djotë ka një përfundim ndaj për pastaja apo si ashtu nga e dy ajete për pa, pa. neologjikën. Uh, Ësë përkat uh, kohëzgjatjes së çndrimit të banorëve të xhenet dhe kohëzgjatjes së banorëve të xhehenimit në xhehnem, sepërkëkse i kohëzgjatja argumentet e Kur'anit dozojnë të bëgarë ja shumë të qarta se xheneti do të jetë përgjithmonë, për herë, nuk do të shkatërrohet, nuk do të mbyllët kurrë dhe xhehenemi do të jetë përgjithmonë dhe nuk do të shkatërrohet kurrë. Andaj Sigur se si ka në hadith ne pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kur të vendosen banorët e xhenetit xhenet dhe banorët e xhenimit xhenham këy fitet për pabesimtarat ata që s'kan besuar në Allah xhellehu ala s'kan besu kanë përgënjeshtruar dhe kanë shpallë gënjeshtor Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si kanë besu Kur'anin do të bëhen përjetmon në dënimin e Allahut azza xal. Sa'd Muhammed sallallahu alaihi wasallam vije një dele me një dele të mëngjyr të bardhë të zezë dhe ajo therrët para banorëve të xhenetit dhe xhenimit u thuat banor te gjenetit khuludun wala maut perhershmri dhe s ka vdekje dhe banor te gjenimit perhershmri dhe s ka vdekje kjo argument e argumente certa qi flen per kete cerqe ndersa ky argument kecure flat allah xhale xhalalu do thot se edhe pse ka thon allah xhale wala se perjetmon megjithat kjo mbetet ne illa ma sha allah po se allah sodan e allah sa ka dash allah do merret perjetmon ande e es kthyer allah xhale wala per a treguar se çdo gjend durr me deshirna lot The volatility as kurt nuk e kem pranon Allahu Azhajal, ka zgjat në gjenet e kozot e gjenimet. Rin soddan aya. Allahu soddan. Mir pas Allahu jë Leonaitet jena ka treguar soddan. Prandaj duhet bashkuar me sutra jetave për të kuptuar se nuk ka kundërshtim në mes të tyre Allahu dhe mësmir. Kemi telefonat. Ornane. Hajde. Ornane. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Desh për bon dia di fytyt ja vën. Po po po të ndëgjoj. Ah, uh, punë na punu uh, dizajner. Ne kërkojmë, faleminderit. Për shembull, dizajner të design, zënë grafik. Dizajner grafik. Po, po. Kijet po. bën në vakos televizionit me firmën me vay vay. Po, është qartë, është qartë. Pyetja tjetër? E keta pyetë kështu, për shembull, a lejohet nëse dy motra bashkunin bashk, bashkë do të ndizin bashkë. Po e njëra i aftëra kërënës në shëta më si ma shumë, para tjetëra ma fa. So përfitimin e dojnë përshëmë, përshëmë bodhë, unë një nga dhejt përshë tjetëra me kjejtë. Ta e përshëmë bëgë në interesuot ma shumë, me krejtë e tjetëra nuk në interesuot në fjaqë të sëhtiparës. E dhe jënë po islami. Po e shartë, e shartë. Allah është problemës të leo ma dhejtë. So përket me përnu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 Ndo është ta mund të keni në këdretim. E kemi edhe të telefonatën e fundit për sonte. Orna ne? A leke. Orna. Selam aleke. A ne i kumë, selam rëtula. Allah, ju rrullët, ju shpërblevët, shkojnë gjami, falat, edhe në una falet, pyte në tjetën e qartë. Edhe, vesh, e bon, ju ka tek vlavi, edhe vesh e bon be vlavin,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 Kalo shemi një. Zetë mirë, kalo shemi një, zetë mirë. Pa dushim se dhimbja e nënës për humben e bilit së është dhimbja e madhe, nuk mund të kupten asë si kush si kur që e kupten nënë. Nga se ka humb një piesë e saj, ka humb, ka humb një, një, një copë të zemrës e saj, nuk e ka let me e te kalu. Dhe në qofë se e përmen nga një herë, në qofë se e kujton nga një herë, nuk duhet shumë me apapartë madhe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 Këtë që ofë, një dashën që i ka hupë, me e përmendë, nuk prish punë, por në mas saktume, mos me kalun vajtim, mos me kalun shqetsim, mos me kalun një farloj, një farloj, mos pranimi dhe mos dorzimi para caktimit Allahot Azzel. Po, jemi të knaxh me caktimit Allahot Azzel, jemi të pajtimit Allahot Azzel, e me të vajtimit Allahot Azzel, e me të vajtimit Allahot Azzel, dhe ne e me të knaxh me këtë pajtimit. Po, nive zemra për në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 qëja është, pa dyshim, aja që duhet të kujdesit. Mirë po, edhe në qufës e përmen nga njere, familje duhet me pasë mirë kuptim nga se, pa përmen në dikon që e ka dasht, dikurs që ju ka dhimt, dikurs që pa dyshim ka pasë raportet posashme e te, andaj me pasë një farlojmë mes atare dhe mirë kuptimi, edhe mes nënes, edhe mes antare të familjes, kërë aja përmen djallë nësaj apo vlonë nësaj që e ka, ka humbë. E me mira e kësa e është që me mundu me a më bëu duallahu ta azhjot që Allahu xhënleuala më fal ato që ka bëjë me na fojë rneve që Allahu xhënleuala pasi që na kanë dar nga kjo buhet e shkurtër, nga kjo buhet do të thotë e përkoshme, na bashkon Allahu xhënleuala në xhenetin e përhapur ku atje nuk do jone, të ndohemi kur. Atë ngushëllimi më i miri joni. Për çrata që kemi umbra është të shpresojmë se Allahu xhënleuala do të, të na bashkon në xhenet. Ne kraos preses të punojmë praktikisht për realizimin e kësaj dëshire dhe kësaj shpresë që e kemi. Ello sallallahu xelaleu ala që na bashkon me të gjithat ata që janë dar nga krijet prej muslimanëve, prej burrave të mirë, prej antarëve të familjes tonë të afërm, oj që kemi pas, akrëbavëve, fqinjeton e kështu me radhë. Sikur që ello sallallahu xelaleu ala që na mshiron nevojë dhe të mshiron të vdekurit tonë, të shkurant të smurit tonë dhe të ndihmon të gjithë nevojtarët që kanë nevojë për mshirën dhe për krahin e Zotit xelaleu. E kjo është etyra që pa të mundi personte me e prezdu para ju, erë se Allah gje leula që në tërat që e kemi thën të ketçen Allahu i kënaqur. E pastaj edhe ju si të kënaqur dhe këtu me këtë ngaci të jetojmë këtë jetë e lumtur dhe të takojmë së bashku në xhennet. Deri në takimet e ardhshme, Allahu ju ruaj. Selamulejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.